Не сміявся. Давайте повечеряємо, несподівано каже вона. Ах, життя героя, сила слави, репортери заявляють, що заради порятунку сину я ризикував власним життям, і жінки самі на мене кидаються. Встановлюємо кілька правил. Побачення має бути великою таємницею. Школа прямо не забороняє неодруженим вчителькам ходити на побачення з неодруженими батьками. Але точно не схвалюється. Тож для чого накликати на себе неприємності? Якщо Джуді дізнається, вона може подати скаргу чи позов, чи викине ще якесь колінці зі свого нескінченого набору капусти. Зустрічаємось в вечорі в темному недорогому мексиканському закладі. Її вибір не мій. Там, де ніхто не говорить англійською, ніхто й не підслуховує. Ніколи не треба перейматись, особливо мені. Наомі – 33-річна жінка, яка оговтується після розлучення. Без дітей нічим особливим не обтяжена. Спочатку вона докладно розповідає мені, як минув день старчера у школі, як і очікувалось. Джудіт привізла его раніше і висп певні настанови. Все минуло добре, ніхто не нагадував йому про невелику пригоду. Наомі зі своєю асистенткою пильно за ним спостерігали, і наскільки вони можуть судити, ніхто з його друзів нічого не казав. Він почувається цілком звичайно, і весь день поводився так, ніби нічого не трапилось. Джудіт забрала його після занятті, перескіпувався до Наомі, власне, нічого незвичного. Скільки часу ви з нею були одружені? – зачудовано питає вона. За документами менше двох років, але жити разом ми змогли лише перші п'ять місяців. Це було нестерпно. Я намагався дотерпіти до народження дитини, але тоді з'ясував, що вона вже зустрічається зі своєю останньою коханкою. Я втік, коли малий народився, і відтоді ми весь час воюємо. Одруження було величезною помилкою, але вона ж була вагітна. Ніколи не бачив, щоб вона усміхалась. Гадаю, це трапляється десь раз на місяць. Приносять маргариту у високих бокалах із солоними обідками, і ми хочемо пити. Коротко торкаємось в розмові і шлюбу, і переходимо до приємніших тем. У неї були стосунки. Кавалері вистачає, і я можу зрозуміти, чому. Її лагідні, красиві карі очі, такі гіпнотичні, такі спокусливі. В такі очі можна дивитись годинами і не припиняти питати себе, чи вони реальні. Щодо мене, я не так часто ходжу на побачення, часу немає, багато роботи і все таке. Стандартні відмовки. Вона, здається, у захваті від моєї роботи, непопулярних справ, скандальної репутації від деяких бандитів, моїх підзахисних. Замовляємо інший ладас, я переводжу бесіду на інше. Невдовзі розуміє, що вона дотримується одного із правил – ідеально співрозмовника – дати говорити іншій людині. Тож я потрохи повертаюся назад і розпитую про її родину, коледж, про інші її роботи. Я замовляю другу Маргариту, вона свою допила до половини. І ми по черзі ділимось історіями зі свого минулого. Приносить таріл з інші ладаса, вона навіть не помічає. Судячи з її фігури, апетит у неї, як у пташинки. Не можу пригадати, коли в у мене був секс, і що довше ми спілкуємось, то більше мене поглинає цей факт. Коли закінчуємо зі стравою і напоєм, борюся з прагненням кинутись просто через стіл. Однак Наомі Тарант не імпульсивна. Знадобиться час. Сьогодні вівторок, тож поцікавився, що вона робить у середу. Не спрацьовує. Знаєте, чого мені насправді хотілося б? Питає вона та, чого завгодно. Це може здатись дещо дивним, але насправді мене цікавлять змішані бойові мистецтва. Кейдж файтинг? Ви хочете піти на кейдж файтинг? Розгублюсь я. Це безпечно, уточнює вона і пригадує невеликий епізод, з безладуми наступні неприємності, які стали зі старшером. Тоді Джудіт вкотре подала на мене позову, Наомі отримала повістку до суду. Якщо не здійметься бійка, це цілком безпечно, заповнюю я. Підемо. Насправді, принаймні половина фанатиків, які приходять на бої і голосно вимагають крові, це жінки. Домовляємось про побачення найближчої п'ятниці». Я хвилююсь, бо там буде черговий молодий боєць, якого мені треба оцінити. На мене виходив його менеджер, йому потрібна фінансова підтримка. Восьме. Не дивно, що дугу Ренфру вдалося не надто добре, відколи його дружину убив один із перших спецпризначців до процесу в цивільній справі ще два місяці, а дух не чекає на нього з нетерпінням. Він уже виступав у суді, до нового виступу він не готовий. Зустрічаємось на обід в порожньому кафетері, я вражений тим, як він виглядає. Він сильно, навіть занадто сильно схуд, обличчя його змарніли і бліде, очі випромінюють білі розпач самотнього, знеможеного чоловіка. Я виставив будинок на продаж, беручись до їжі, каже він. Не можу там залишатись, надто багато спогадів. Вона вважається мені на кухні. Я відчуваю, ніби вона спить поруч зі мною. Чую, як вона сміється в телефон. Вдихаю запах її лосьйону для тіла. Вона всюди себе стіла, і вона не зникає. А найгірше, нічого не можу вдіяти постійно. Згадую ті останні кілька секунд. Постріли, зойки і кров. Я так себе звинувачую в тому, що щось пішло не так. Часто, о півночі, виходжу на двір і йду до дешевого мотелю. Сплачую там 60 баксів і до світанку вдивляюсь у стелю. Мені шкода дугу, кажу я, ви точно ні в чому не винні. Знаю, але не думаю раціонально. До того ж, я ненавиджу це кляте місто. Щоразу, як бачу копа чи поджежника, чи працівника смітті прибиральної служби, я починаю проклинати сіті і недоумків, які ним керують. Не можу я більше сплачувати податків цій владі. Тому я їду. А ваша сім'я? Я, я зустрічатимусь з ними, коли забажаю. Вони мають жити власним життям. Мені ж важко подбати про себе, так би мовити, почати б все спочатку десь в іншому місці. Куди поїдете? Наміри міняються щодня, наразі я зупинився б на Новій Зеландії, як не далі, куди я можу дістатись. Мабуть, я відмовлюсь від громадянства і не платитиму податків. Я змучений старий чоловік Себастьяне, і я маю поїхати звідси». «А як же процес за цивільним позовом? Я не збираюсь судитися. Хочу, щоб ви якнайшвидше все владнали. Дідько, та запов'язання сіті усього мільйон. Вони що, виплатять?» «Так, гадаю, так. Я ще не обговорив з ним угоду, але судитись вони не хочуть. Чи є шанс отримати більше, ніж мільйон?» «Можливо. Він повільно робить ковток чаю і піднімає очі на мене. Як?» Я дещо накупав на департамент поліції, дещо по-справжньому гидне вимагання, ось про що я думаю. Мені подобається, каже він, з першою і єдиною посмішкою. Можете зробити це пошвидше. Я хочу забрати звідси. Мене тут усе пригнічує. Спробую. Дев'ята. Коли мій мобільний взивається після опівночі, це не може бути дзвінок, на який я хочу відповісти. О 0, 0, хвили... О другій хвилині по опівночі такий відповідає. Дзвонить напарник. «Привіт, боси!» Слабким голосом каже він. «Мене намагалися вбити. Ти в нормі?» «Не зовсім. Трохи попікся, але все буде гаразд. Я у шпиталі католицькому. Треба поговорити». Пристібаю ГЛОК-19, під ліву піхву, вдягаю товсте пальто і фетровий капелюх. Там чу на парковку по свою стареньку Мазду. За 10 хвилин уже заходжу до шпитального відділення невідкладної допомоги і вітаюсь з Юком Сандлером, одним із найпідступніших адвокатів міста. Юк ошивається по відділеннях швидкої в пошуках потерпілих клієнтів. Наче стерв'ятник, він тиняється по коридорах, видивляється розгублених родичів, надто переляканих, щоб мислити тверезо. Частенько за сніданками і обідами у шпитальних їдальнях він забиває баки пацієнтам з переламаними кістками. Торік він побився з водіями евакуатора, який намагався підкупити родичів постраждалого в автомобільній аварії. Заарештували обоха, а до газет потрапило тільки фото Юка. Адвокатська колегія роками на нього полювала, та надто він уже спритний. Твій приятель, далі по коридору показує він, наче є одним з пенсіонерів-волонтерів в рожевому жилеті. Його справді якось з'явили вбраним в такий жилет, коли він вдавав із себе консультанта. А ще його ловили одягнутим в білий коміреці чорний жакет, він вдавав священника. Юк, упертий мерзотник. Але ним я захоплююсь. Він діє у темних і каламутних водах закону, тож у мене з ним чимало спільного. Напарник у халаті сидить на оглядовому столі, права рука забинтована. Обдивляючись його, я кажу, ну, розповідай. Він виходив з цілодобового ресторанчика, де готують курятину з собою, з їжею для себе і своєї мами. Сів у фронт здав назад і так клята штукована вибухнула вибуховий пристрій ймовірно, з розряду бензинових, ймовірно, приклиплений до бензобака і приведений в дій дистанційно в одному з автомобілів неподалік. Напарнику вдалося вибрати. Він пригадує, як кинувся на асфальт вхоплений полуміокурці. Він відповз подалі і дивився, як фургон перетворюється на вогняну кулю. Невдовзі поспіли копи й пожежні усе закрутилось. Він не міг знайти свій телефон. Лікар розрізав на ньому куртку і його занесли в швидку. Коли його привезли до відділення невідкладної допомоги, хтось йому подав телефон. «Пробач, босе», – каже він. «Ти ні в чому не винен, ти ж знаєш, той фронт був добре застрахований саме від таких випадків. Купимо новий». Я замислювався над цим, погоджується він, кривляючись від болю. Серйозно? Так, босе. Може нам варто придбати щось не настільки помітне, не таке, яке легко вистежити і переслідувати. Розумієш мене? Скажімо, якось я їхав швидкісним шосею, мене обігнав білий вантажний фургон зі служби доставки квітів. Звичайний білий, також розміру, як і наш, і я подумав собі – Ось як треба. Ніхто не звертатиме уваги на білий фургон з написами і цифрами на боках. І це правда. Треба спробувати бос не виділяти натовпу. І що ж саме ми напишемо на нашому фургоні? Не знаю, щось вигадане. Упаковка Піта, квіти від Фреда, цегляна кладка Майка. Це насправді не має значення. Просто щось таке, щоб не випадати з потоку. Не думаю, що моїм клієнтам сподобається звичайний білий фургон з фейковим написом. Мої клієнти всі дуже проникливі. Він сміється. Останнім клієнтом, який заходив у мій фургон, був Арш Ванджер, Імовірний серійний вбивця. Раптом з'явиться молодий лікар, мовчки стає між нами. Він оглядає пов'язки і зрештою цікавиться у напарника, як той почувається. Я хочу додому, каже він, на ніч я не залишусь. Лікар з тим згоден. Він допомагає забунтованому напартоку підвестися, дає якісь неболювальні і зникає. Медсестра записує рекомендації пацієнту і заповнює документи. Напарник надягає те, що не згоріло труси, шкарпетки, черебики і виходить замотаний в дешеве простирадло. Ми залишаємо шпиталь, їдемо до ресторану зі смашеними курчатами». Майже друга ночі. Поліцейська машина досі припаркована біля місця злочину. Яскраво жовті стрічки оточують фургони, який тепер на що інше, як тліюча, почорніла рама. Будь тут, кажу напарнику, а сам виходжу. Проходжу сорок кроків, зупиняюсь жовтої, перед жовтою стрічкою, на зустріч мені поспішає коп. Ближче не можна приятелю зуп... Пиняє він, це місце злочину. Що трапилось? Не можу сказати їй, де слідство відійдіть. Я ні до чого не торкаюсь, я просив відійти. Виймаю з кишені сорочки візитівку і подаю йому. Я власник фургону. Розумієте, це була бензинова бомба, прикріплена до бензобаку. Замах на вбивство, будь ласка, передайте слідчому, щоб вранці мені подзвонив. Він дивиться на візитівку, але так нічого і не відповідає. Повертаюсь в машину і якийсь час чу мовчки. Хочеш курятини? Нарешті питаю. Ні, щось апетит пропав. Гадаю, я випив би кави. А ти, залюбки. Знову виходжу з авта і йду до ресторану. Відчуваю, нема. Відвідучів немає абсолютно порожньо. І напрошуються питання. Навіщо? Забігайлівці де готують курятину, працювати цілодобово і без вихідних. Але це запитання до когось іншого. За касою нудьгує чорна шкіра дівчина зі сталевими прикасами в обох ніздрях. Дві кави, будь ласка, замовляю я без вершків. Її це дратує, але вона таки починає ворушитись. Два сорок кидає вона, беручись за кавник, якого певно годинами ніхто не торкався. Коли вона ставить на стійку дві чашки, я кажу, отой фургон належить мені. Ну, вам, здається, знадобиться на виєр. вона із зухвалою посмішкою дуже дотепно. Здається, ви бачили, як він вибухнув? Ні, бачити не бачила, а чути чула. Готовий побитись об заклад, що ви чи хтось із ваших колег кинувся на двір з мобільним телефоном і знімав усе на відео, правильно? Вона самовдоволена всміхається. Так, ви відео віддали поліцейським? Крива посмішка. Ні, не варто робити того, що допоможе поліції. Я дам вам 100 баксів, якщо надійшли мені відео електронною поштою. А жодній душі я і словом не обмовлюсь. Вона видобуває телефон з кишені джинсів зі словами. Давайте сюди адресу і бабки. От і домовились. Вже йдучи до виходу, питаю. З надвору є камера відеоспостереження? Ні. Поліцейські питали про це. Чувак, якому належить цей заклад, не такий багатий. У машині ми з напарником втуплюємось в мій мобільний, переглядаємо відео, на якому не що інше, як вибух, який вже описав. На виклик примчали принаймні дві команди пожежних і за якийсь час приборкали полум'я. Відео триває 14 хвилин, і окрім того, що на ньому мій фургон, воно не становитиме жодної цінності. Коли екран гасне, озвивається напарник. Ну і хто це зробив? «Упевнений, що цей Лінк», – відповідаю я. «У понеділок ми й дали прочуханки двом його відморозкам. Око за око. Тепер граємо по-дорослому». «Гадаєш, Лінк в країні?» «Сумніваюсь. Це було б надто ризиковано. Як на мене він десь не подалік. Скажемо, в Мексиці чи на Карибах десь за межами досяжності. Але куди і звідки не складно дістатись». Заводжу двигуни і ми їдемо геть. Я вражений тим, наскільки напарник сьогодні наговорив. Збуджений від пережитого вибуху, в'язує йому язик. Думає йому, боляче, але він нізащо що в цьому не зізнається. «Маєш план?» – питає він. «Так, я хочу, щоб ти знайшов Мігеля Запата, брата Тадео». Тепер, коли багатообіцяюча кар'єра в змішаних бойових мистецтвах закінчилась, я впевнений, що Мігель весь час присвячує торгівлі наркотиками. Я хочу, щоб ти пояснив Мігелю, що мені потрібен певний захист, що я представляю його молодшого брата у справі про вбивство безкоштовно, абсолютно задарма, бо я люблю малого, а він не може собі дозволити мені заплатити, і що на мене напосидають деякі типи, які працюють на Лінка Скенлона». Один із них – Фанго. Щоправда, його ім'я невідоме. Його називають Тубі. Тубі Фанго. А справжнє ім'я – Денні. Нічого собі. А другий тип, якого ти приголубив своїм кійком, відгукується на Рейзор. Рейзор Робіліо. Справжнє ім'я – Артур. Тубі Рейзор. Повторюю я, хитаючи головою. І коли це ти займався цією дослідницькою роботою? Понеділок, після сутички, я вирішив трохи понишпорити. Справді, це було нескладно. Чудова робота. Отже, передай імена Мігелю і скажи йому, що він має сконтувати з цими хлопцями і порадитися, і порадити їм відступитися. Мігель зі своїми приятелями займається кокаїном. А Лінк контролював цю сферу 30 років тому. Не схоже, що. Тубі і рейзор якось перетинали з Мігелем, про те хто зна. У тих колах завжди такі дивні зв'язки. Будь ласка, чітко поясни Мігелю, що я не хочу, щоб комусь завдавати шкоди. Йдеться лише про залякування. Ясно, ясно, босе. Ми у кварталі муніципального житла на вулицях темно і порожньо, і все ж, якби цієї миті я вийшов з машини і продемонстрував своє біле обличчя, то негайно привернув би увагу якихось неприємних типів. Якось я зробив таку помилку, але, на щастя, зі мною тоді був напарник. Під'їжджаю до тротуару біля його будинку і кажу думаю, пані Лоела чекає. Я дзвонив їй, киває він, сказав, що у мене просто подряпина. З нею все буде гаразд. Хочеш, щоб я зайшов? Ні, бос вже майже третя. Їдь поспи. Подзвони, якщо щось надобиться. Добре, боси, завтра вибиратиму новий фургон? Поки що ні. Я маю розібратись з копами і з страховою компанією. Мені потрібен якийсь засіб для пересування. Ти не проти, щоб я подивився онлайн? Давай і будь обережним. Добро босса.